Fünf Freunde, Folge 135. Fünf Freunde und die verdächtige Ölfirma. Eine Ölfirma sucht vor der Küste nach Erdöl und die Bürger von Kiran hoffen auf Gewinnbeteiligung. Während Umweltaktivisten gegen die riskanten Bohrungen protestieren, leisten die fünf Freunde ihren Beitrag zum Umweltschutz mit einem Recyclingprojekt. Als eine kleine Öllache für Aufregung sorgt, verhindert der beherzte Einsatz der Freunde weitere Schäden. Doch dann geschehen seltsame Dinge und Julian und George geraten in ernsthafte Gefahr. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und George und Timi der Hund.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 Voller Vorfreude auf die bevorstehenden Sommertage gingen sie zum Felsenhaus, wo George mit ihren Eltern wohnte. Schon von Weitem sahen sie Tante Fanny, die sich im Garten vor dem Haus zu schaffen machte. Tante Fanny sieht ja sehr beschäftigt aus. Was trägt sie denn da alles zusammen? Das sind Plastikgegenstände da aus unserem Haushalt. Aber wieso bringt sie die in den Garten? Es ist ja schon ein richtiger Berg entstanden. Mhm, stimmt, das erkläre ich euch später. Hallo Mutter, hallo Kinder, hier sind wir. Das ging ja schnell. Willkommen in Kirin. Hallo, hallo Tante Fanny. Wie schön dich wiederzusehen. Jana kommt rein. Im Wohnzimmer wartet schon frischer Apfelkuchen auf euch. Oh, wie lecker. Ach, so ein toller Empfang. Ganz wie immer. <lacht> ja, natürlich. Ja, Timi, du darfst auch mit rein. Endlich waren sie wieder alle beisammen. Auch Onkel Quentin hatte seine Forschungen unterbrochen und gesellte sich zu ihnen an die Kaffeetafel. Hallo Kinder. Hi. Na, hattet ihr eine gute Fahrt? Hm. Ja, danke. Aber erklärt uns doch mal, was es mit dem Plastikmüll im Garten auf sich hat. Mutter will ein praktisches Experiment durchführen. Hm. Sie will zeigen, dass ein moderner Haushalt fast keine Gegenstände aus Plastik benötigt. Okay. Und was ist so schlimm an Plastik? Naja, es wird aus Erdöl gemacht. Aber Erdöl ist ein Rohstoff, von dem es auf dieser Erde immer weniger gibt. Aha. Und nicht nur das. Erdprodukte haben auch eine Menge Eigenschaften, die unsere Umwelt schädigen. Mhm. Du meinst die Luftverpestung durch Benzin? Ja, zum Beispiel. Deshalb forsche ich schließlich schon seit Jahren an einem Treibstoff, der eine Alternative zu Benzin darstellen könnte. Außerdem brauchen Plastikgegenstände hunderte von Jahren, bevor sie zerfallen. Plastikmüll kann große Schäden anrichten, mhm. vor allem, wenn er im Meer landet. Genau. Oh. Könnt ihr euch noch an die Möwe erinnern, die fast erstickt wäre? Oh, ja, ja, weil sie eine Plastiktüte verschluckt hatte, die jemand ja, nee. von einem Kreuzfahrtschiffer runtergeworfen hatte. Oh, furchtbar. Häufst du deshalb Plastikmüll im Garten an, Tante Fanny? Damit er schon mal an einem sicheren Ort anfängt zu verfallen? <lacht> Nein, Dick. Ich wollte, dass viele Plastik schon lange loswerden. Aber jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Momentan redet ganz Kirin über Erdöl. Ach so? Warum denn? Ja, vor der Küste von Kirin wird im Meeresboden Erdöl vermutet. Aber das ist doch gut, wo es nur noch so wenig gibt. Erdölbohrungen im Meer sind mit großen Risiken verbunden. Wenn das Öl ins Wasser gelangt, ist es das pure Gift für Fische und Meerespflanzen. Aha. Also, noch ein Grund mehr, auf Produkte aus Erdöl zu verzichten. Das ist ja auch möglich. Die meisten Gegenstände aus Plastik kann man mit Dingen aus Holz, Keramik, Metall oder auch Papier ersetzen. Ach wirklich? Was ist denn zum Beispiel mit Duschgel? Das gibt es doch nur in Plastikflaschen. Na genau. Na ja, aber zum Duschen kann man auch Seifen verwenden. Und was ist mit Zahnpastatuben? Ja, es gibt Zahnreinigungstabletten. Die bilden Reinigungsschaum, sobald du sie im Mund hast. Für die brauchst du keine Plastikverpackung. Aha. Und außerdem kann man schon beim Einkaufen darauf achten, dass man keine Dinge kauft, die in Plastik verpackt sind. Na klar. Und zum Tragen eine eigene Einkaufstasche aus Stoff verwenden. Genau. Aber was macht ihr jetzt mit dem ganzen Plastikmüll im Garten? Tja, gute Frage. Das weiß ich auch noch nicht. Ach, ich habe mir schon was hm. überlegt. Aha. Aber ich wollte euch erst fragen, ob ihr auch mitmacht. Äh, Aha. Wobei denn mitmachen? Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich dachte, wir könnten uns daraus ein eigenes Häuschen bauen. Oh, George, das ist eine tolle Idee. Warum nicht? Oh, na, dann mal los, Kinder. Versuchen wir es. Sobald Julien, Dick und Anne ihre Reisetaschen ausgepackt hatten, gingen die Freunde in den Garten, um sich einen Überblick über ihr Baumaterial zu verschaffen. Ah, hier sind alte Autoreifen. Seht mal, vier Stück. Ja, da könnten wir vielleicht Sessel draus machen. Ha? Aber die Löcher in der Mitte sind doch total unbequem. Ja, stimmt. Die können wir ja ausstopfen. Ich finde bestimmt ein paar alte Kleidungsstücke, die ich nicht mehr brauche. Ach, gute Idee. Hey, was sehe ich denn da? Das ist ein alter Flipchart. Den hat Vater mal für Vorträge benutzt. Aha. Aber er sagt, mit großen Bögen Packpapier, die man mit Klebestreifen an die Wand pinscht, geht es genauso gut. Dann könnten hm. wir diese Kunststofftafel doch als Tischplatte benutzen. Ja, genau. Hier sind zwei Transportkisten aus Plastik. Da könnten wir sie drauflegen und hätten dann einen Tisch zu unseren Reifensesseln. Und damit haben wir schon ein richtiges Wohnzimmer. Aha. Genau. Aber was ist ein Wohnzimmer ohne Wände? Oh. Hm. Ah, gute Frage. Um Wände zu bauen, braucht man Bausteine. Vielleicht könnten wir das ganze Plastik einschmelzen und Bausteine draus formen. Mhm. Ob Onkel Quentin uns dabei helfen kann? Ach, Vater hat doch schon so viel mit seinen eigenen Experimenten zu tun. Ja, wahrscheinlich. Aber was ist mit Plastikflaschen? Die haben doch alle ähnliche Größen und Formen. Könnte man die nicht wie Bausteine verwenden? Hey, gute Idee. Ich habe mal gelesen, dass es Leute gibt, die sowas schon machen. Irgendwo in Mittelamerika. Aber sind Plastikflaschen nicht viel zu leicht als Bausteine? Hm. Wir, wir könnten sie mit Sand befüllen. Stimmt. Unten am Strand gibt's genug davon. Ja. Ja, aber die Flaschen, die wir hier haben, reichen höchstens für eine Hundehütte. Am Strand gibt es ein paar Stellen, wo Leute immer wieder ihre leeren Plastikflaschen liegen lassen. Oh, Und das ärgert mich jedes Mal. Ja. Dann verwandeln wir dieses Ärgernis jetzt in Baumaterial. Gute Idee. Und Plastikflaschen, für die es keinen Pfand gibt, findet man außerdem in jeder Tonne für Plastikmüll. Ja, aber solche Flaschen sind bestimmt schmutzig. Meistens, ja. Tante Fanny hat doch mal Gartenhandschuhe für uns gekauft. Die können wir anziehen. Stimmt. <lacht> also los. Okay. Timmy, du kommst auch mit. Den ganzen Tag sammelten sie Plastikflaschen, spülten sie ab und befüllten sie mit Sand. Am nächsten Morgen überlegten sie, wie sie diese Bausteine so übereinander setzen konnten, dass sie eine stabile Wand bildeten. Ich habe eine Idee. Aha. Na? Wir könnten die Plastikflaschen mit Stricken aneinander festbinden, mhm. sodass nach und nach eine Mauer daraus entsteht. Ja, und wie soll diese Mauer dann stehen bleiben? Hier sind eine Menge alter Gardinenstangen. Die stecken wir in die Erde und binden unsere Flaschenmauer daran fest. Ja, genau. Und da, wo es noch wackelt, können wir mit Draht zusätzlich fixieren. So könnte es gehen. Also, fangen wir an. Okay. Gut. Gibst du mir mal die Plastikflasche, bitte? Ja, hier. Das Verfahren war mühsam und aufwendig. Doch da sie zu viert waren und fleißig arbeiteten, hatten sie bis zum Nachmittag vier Wände errichtet, die in einem Quadrat um ihr Wohnzimmer standen. Dabei waren zwei leere Stellen für Fenster und eine Tür offen geblieben. So, ich glaube, die letzte Flasche ist verbaut. Fertig. Schau mal, ich habe den alten Duschvorhang zurechtgeschnitten. Hey. Das große Stück nehmen wir als Tür Aha. und die beiden Stücke können wir als Vorhänge für die Fenster nehmen. Perfekt. Dann haben wir jetzt unsere ersten eigenen vier Wände. <lacht> äh, wie nennen wir unser Haus eigentlich? Wie wäre es denn mit Villa Wiederschön? Ach ja, genau. Wegen der wiederverwendeten Sachen. Wir könnten jetzt glatt ein Richtfest feiern. Aber zum Feiern braucht man Gäste. Ja. Ach, das stimmt. Ja, wartet mal, ich rufe Alf an. Oh ja. Ja, tu das. Bis gleich, bis okay. gleich. Hm. Sie hatten noch ein paar Plastikflaschen übrig. Von denen trennten sie die obere Hälfte ab, sodass sie ihre eigenen Trinkbecher hatten. Daraus tranken sie mit ihrem ersten Gast Tee, den Anne zubereitet hatte. Mmh. Der schmeckt aber lecker. Mmh, und er ist auch noch sehr gesund. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie wir ein Dach für unsere Villa bauen. Wir könnten noch eine alte Plane aus Plastik nehmen. Hm. Aber wenn die Sonne scheint, wird es ganz schön heiß darunter. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir ein Schilfdach auf unserem Haus. Das Stroh hält die Hitze ab. Mhm. Aber muss man das nicht alle paar Jahre erneuern? Ja, schon. Wir hätten das längst machen müssen, aber Vater fehlt wieder mal das Geld. Oje, diese Geldsorgen habt ihr doch schon lange, oder? Mhm. Aber bald ist hoffentlich Schluss damit. Ach so? Gibt es denn was Neues? Mein Vater kauft jetzt Wertpapiere. Er gibt zwar gerade seine letzten Ersparnisse aus, aber dafür hat er bald viel mehr Geld als jetzt. Wie kann man sich denn für wenig Geld viel Geld kaufen? Es hat irgendwas mit dem Öl zu tun, das es an unserer Küste gibt. Ich dachte, man vermutet erstmal nur welches. Mein Vater sagt, die Sache ist 100% sicher. Also, mir ist die Sache mit dem Geld bei mir noch 100% unklar. Heute Abend gibt es eine Versammlung in der Hafenbar. Dort will der Verkäufer der Wertpapiere alles genau erklären. Oh, dann gehen wir doch mal hin. Ich lasse mir gern erzählen, wie ich reich werde, ohne was dafür tun zu müssen. Ja. <lacht> typisch dick. Na, ich bin gespannt. Aber vorher will ich aus den alten Gummistiefeln von George noch Blumentöpfe machen. Wir wollen es doch ein bisschen hübsch haben. Und ich kümmere mich um die alte Kinderbadewanne. Mit einer Decke könnten wir daraus eine Kuschelecke für Timmy machen. Ach, gute Idee. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach geeignetem Dachmaterial. Mein Vater hat ein paar alte Fischernetze mit sehr kleinen Maschen, die er nicht mehr verwendet. Wollt ihr die als Insektengitter für eure Fenster haben? Super Idee. Ich komme mit, um sie zu holen. <lacht> Gemeinsam mit Alf werkelten die Freunde noch den ganzen Nachmittag an ihrer Villa wieder schön, bis es Zeit war, zur Hafenbar zu gehen, wo die Versammlung stattfand. Timmy ließen sie diesmal zu Hause. Vor der Bar drängten sich schon einige Besucher und es dauerte ein wenig, bis sie an der Tür angelangt waren. Halt! Ja? Wo wollt ihr denn hin? Na, zur Versammlung. Ihr habt da nichts zu suchen. Ihr gehört längst ins Bett. Wie? Also, aber ich bin schon 14. Und außerdem ist mein Vater da drin. Na gut, dann darfst du rein. Aber ihr geht nach Hause. Na los! Ja, ja, schon gut. Uff. Der war ja unfreundlich. Mhm. Aber wirklich. Jetzt interessiert mich allerdings umso mehr, worum es da drin geht. Nur leider sind wir keine Mäuschen. Ja, das nicht, aber auf der Rückseite der Bar, da gibt es ein Fenster. Also, los, kommt mit! Mhm. Okay. Das Fenster in der Rückseite des Hauses war an diesem warmen Sommerabend angekippt. So konnten sie die Versammlung belauschen. Ein Mann mit dem Namen Selby stellte sich als Vertreter der Ölgesellschaft vor und erklärte, worum es bei diesen Wertpapieren ging. Also, ja. wie war das mit den Wertpapieren? Der Wert schießt in die Höhe, sobald wir das erste Öl verkauft haben. Wenn Sie also heute ein Wertpapier für 50 Pfund kaufen, können Sie es vermutlich bald schon für 100 Pfund wieder verkaufen. Wunderbar. Habt ihr das gehört? Psst, leise. <lacht> dass man an unserer Küste Öl findet, oder? Was meint ihr? Ich habe davon noch nichts gehört. Öl. Öl an unserer Küste. Genau deshalb ist der Preis ja im Moment so niedrig. Und wir bieten diese Aktien nur Ihnen an. Denn wir wollen ja, dass die Bürger von Kirin etwas von der Ölbohrung vor ihrer Küste haben. Und wenn es am Ende überhaupt kein Öl gibt, gibt ja, es gar kein Öl. Was macht man dann die Gewürze? Das verdienen wir doch kein Geld. Das da dann, dann ist das, das wäre, wäre schweres so Ach, so ja. die Geologen haben doch schon nachgewiesen, dass es hier Erdöl gibt. Und morgen ganz früh kommt ein richtiges Bohrschiff. Das hört sich wunderbar. Ja. Das Die Freunde hörten noch eine Weile zu, aber im Grunde hatten sie die Sache verstanden und so gingen sie schließlich zurück zum Felsenhaus. Aber natürlich waren sie nun neugierig geworden und am nächsten Morgen gingen sie zum Hafen, um nachzuschauen, ob wirklich ein Bohrschiff angekommen war. So, und das ist also das Bohrschiff. Ja. Ist das, Papa? Fängt der euch ja. zu bohren? Also, ich wüsste nicht, warum nicht. Das ist aber ja ja was Sache ist. Ja. Ja. Richtig! dann... <lacht> dann ja, ja, am Anfang sind das sowieso nur Probebohren. Ja! dann so. Seht mal, das Alf! Ja, stimmt. Oh. Hallo, Alf! Guten Morgen! Ach, ihr seid auch hier. Hallo! Hallo! Hi! Und? Hat dein Vater gestern so ein Papier gekauft? Na und ob! Mr. Selby hat ihm einen super Preis gemacht. Ah. Äh, weißt du eigentlich, dass dein Vater damit auch ein Risiko eingeht, Alf? Willst du jetzt den Oberschlauen spielen, oder was? Ich will dich nur darüber aufklären, dass man bei solchen Geschäften nicht nur Geld gewinnt, sondern auch verlieren kann. Julian, ich glaube, auf deine Aufklärung kann ich gut verzichten. Hey, jetzt mal langsam, ihr beiden. Was denn? Julian hat unser Wertpapier noch nicht mal in der Hand gehabt und will mich aufklären. Da, da kann ich doch nur lachen. Also jetzt hör doch mal zu, Alf. Gesetzt den Fall. ich bitte mal beruhigen? Wieso? <lacht> ja, wir regen uns doch gar nicht auf. Julian, Alf hat doch recht. Du willst alles über dieses Wertpapier wissen und hast es noch nicht mal gesehen. Ja, aber es reicht doch, wenn man das Prinzip kennt. Julian. Ach. Was haltet ihr davon, wenn Alf eine Kopie von diesem Papier macht und wir schauen uns die Sache in Ruhe an? Ja, sein muss. Tja, also von mir aus können wir das machen. Das ist doch mal was. Ein Copyshop wird es in Kirin ja geben. Ja, sicher. Wir leben doch nicht auf dem Mond. Sie begleiteten Alf nach Hause und auch Mr. Fischer, sein Vater, hatte nichts gegen ihr Vorhaben. In einem Copyshop ganz in der Nähe des Hafens machten sie eine Kopie von dem Wertpapier, die Julian einsteckte, um sie später in aller Ruhe zu studieren. Als sie den Copyshop wieder verließen, sahen sie, dass am Hafen etwas vor sich ging. Leute diskutierten aufgeregt miteinander. Sie kamen näher und sahen eine Lache im Hafenbecken, die in metallisch glänzenden Farben schillerte. Mehr wird. Meinst du wirklich? Nein. Damit ist aber nicht zu so spaßen, Kinder! Nein, nein, nein, nein, nein. Was kommt dann? Oh, eine Ölpest! Oh nein! Das wird schon nicht gleich eine Ölpeste. Nein, nein hoffentlich nicht. Was ist das? Sieht aus wie eine Öllache. Das sieht nicht nur so aus. Das ist eine! Oh. Das ist eine! Zum Glück hält die sich aber ziemlich in Grenzen. Der Durchmesser ist ja kaum mehr als zwei Meter. Und wenn sie größer wird? Da kommt Mr. Selby. Äh, sehen Sie sich das an, Mr. Selby. Ja, sehen Sie mal. Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Jetzt mal keine Panik. Meine Firma hat alles im Griff. Danach sieht es aber gar nicht aus. Oh. Was ist denn das auf dem Wasser? Jetzt hören Sie mir doch erst einmal zu. Ich habe mit der Ölfirma telefoniert. Die sagen, bei den ersten Bohrungen kann eine winzige Ölmenge ausgetreten sein. Ja, aber mehr auf gar keinen Fall. Sie haben alles im Griff. Also, ich sag's doch, die haben alles im Grill. Keine Sorge. Ich weiß nicht. Ein was. Glück. Sorge? Ach, im Gegenteil. Sie können sich freuen. Das beweist doch vor allem eins: Vor Kirin gibt es Öl. Ja, stimmt. Das ja, heißt, ich. wir werden reich. Ja, Wertpapiere ja. werden Rettpapier. Aber nur, wenn wir Wertpapiere kaufen. Und zwar genau jetzt. Haben Sie dann welche dabei? Kommen Sie in meine Pension in der Hafenstraße. Dort ist schon alles vorbereitet. Na, dann nichts wie hin. Ja! Los! Ja, ich, doch, auf. Henry. Ich, ich komm auch mit! Ich komm, ich ja, ich auch! Und was ist mit der Öllache? Die kann doch nicht einfach im Wasser bleiben. Ja, genau. Auf keinen Fall. Das ist pures Gift für die Fische. Ja, da scheint ihr gerade mehr Vernunft zu beweisen als mancher Erwachsene. Das Öl muss auf jeden Fall da raus. Nur wie? Ähm, wir haben bei deinem Vater im Schuppen doch so ein ganz feinmaschiges Netz gesehen, Alf. Ja, stimmt. Das ist so eine Art Gase. Die verwendet man, um ganz kleine Wassertiere zu fangen. Wasserflöhe zum Beispiel. Oh, so ein Netz könnte uns tatsächlich helfen. Na, dann holen wir das mal. Okay, weilen wir uns. vor zwei Booten gelang es, dieses feinmaschige Netz durch das Wasser unter die Öllache zu schieben. Und jetzt alle zusammen anheben. Auf drei. Eins, zwei, drei. Na komm. Könnt ihr das so halten? Klar, kein Problem. Ja, mhm. geht schon. Dann, dann bringen wir das jetzt an Land. Ja. Hast du? Okay. Ja. Am Anleger angekommen, stiegen alle gemeinsam mit dem ausgebreiteten Ölnetz aus. Was gar nicht so einfach war. Schließlich legten sie das Netz auf den Betonboden der Kai-Anlage ab. Klasse, sehr gut. Ach. Geschafft. Sieht aus, als hätte es geklappt. Das ganze Öl klebt im Netz. Äh, Nanu, wer kommt denn da? Hi, was passiert denn hier gerade? Hallo. Bei der Ölburgen heute Morgen ist wohl etwas daneben gegangen. Da hat sich hier eine kleine Öllache gebildet. Genau. Was? Mhm. Da, dann ist es ja höchste Zeit, dass wir da sind. Ja, aber wir haben die Lache gerade aus dem Wasser geholt. Damit ist das Problem ja nicht gelöst. Das Weiterbohren muss unbedingt verhindert werden. Wer seid ihr eigentlich? Oh, sorry. Patrick, Frederick …– Hi. – Und ich bin Kathleen. – Hallo. – Hi. Wir sind von der Umweltinitiative Gesunde Meere und protestieren gegen Ölbohrungen im Meer. Und da ist jetzt Kering dran. – Aha. Äh, aber es … es war schon ein Vertreter der Ölfirma da. Und sagte doch, die hätten alles wieder im Griff. Das hat der Betreiber der Ölplattform im Golf von Mexiko auch behauptet. Mhm. Und dann fand dort die größte bisherige Ölkatastrophe statt. Das ist Jahre her und die Natur dort leidet bis heute darunter. Und damit solche Unfälle gar nicht erst riskiert werden, wollt ihr protestieren? Ganz genau, ja. Aha. Und wie macht ihr das? Wir haben bereits Klage eingereicht. Jetzt errichten wir hier ein Protestcamp und sammeln Unterschriften gegen die Ölbohrung. Mhm. Ihr könnt uns dabei helfen, wenn ihr wollt. Hier, hier sind Unterschriftenlisten. Ja, genau. Hier. Nur zu. Kommt, Leute. Ja. Oh, die ja. Unterschrift ist wichtig. Gerne, machen wir ja? das. Äh, Klasse. Machst du auch mit, Alf? Hm? Nee, lasst mal. Ich muss jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, tsch tschüss, Alf. Aber wir helfen euch. Super. Wir müssen nur noch überlegen, was wir mit diesem verölten Netz machen. Ganz richtig, Junge. Man kann es ja nicht einfach wegschmeißen. Äh, was passiert eigentlich, wenn das trocknet? Hm, es ist ja eine Kombination aus Netz und Rohöl, also quasi Teer. Oh, stimmt. Und wenn es trocken ist, dann habt ihr sowas wie Dachpappe. Das ist doch super. Die können wir für die Villa wieder schön gebrauchen. <lacht> was für eine Villa? Na, Wiederschön. Als sie von ihrer Villa erzählten, waren die Aktivisten ganz beeindruckt. Schließlich brachten die Freunde das Netz zum Felsenhaus und legten es auf dem Kiesboden vor der Garage zum Trocknen aus. Dann gingen sie mit den Listen und Stiften zum Zentrum von Karen, um Unterschriften gegen die Ölbohrung zu sammeln. Dick und George probierten es in der Einkaufspassage und Julian und Anne blieben auf dem Marktplatz. Ihre Unterschrift gegen die Ölbohrung für ein gesundes Meer! Guten Tag! Entschuldigen Sie, wir sammeln Unterschriften gegen … Keine Zeit! Oh. Dann Sie vielleicht. Wir sammeln Unterschriften. So? Worum geht's denn? Äh, vor der Küste von Kirin soll nach Öl gebohrt werden. Ja und? Ist doch super. Ja, aber das ist gefährlich für die Umwelt. Ach, das ist doch alles Schwarzmalerei. Da wird moderne Sicherheitstechnik eingesetzt, da kann gar nichts schiefgehen. Aber heute Morgen? Das war doch nur eine kleine Pfütze. Ihr solltet lieber eure Ferien genießen, anstatt die Leute auf der Straße zu belästigen. Puh, also ich habe langsam keine Lust mehr. Dann versuche ich es jetzt mal. Okay. Ähm, äh, entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht gegen die Ölbohrung unterschreiben? Also ganz ehrlich, Junge. Ich kann mir da keine klare Meinung bilden. Ja, aber wenn etwas schief geht, kann es zu einer Umweltkatastrophe kommen. Na, ein bisschen komplexer ist das Thema wohl schon. Und außerdem muss ich jetzt zum Bus. Tschüss. Oh, oh je, das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Ich mir auch. Sie verbrachten drei Stunden auf den Straßen von Karen. Und am Ende hatten Julian, Dick, Anne und George gemeinsam ganze fünf Unterschriften gesammelt. Am Abend saßen sie in ihrer Villa wieder schön zusammen, stärkten sich mit Würstchen und Salat. Und eine Taschenlampe, die sie mit Draht über einem Fenster angebracht hatten, leuchtete hell in ihre kleine Villa. Julien nahm sich endlich die Zeit und faltete das kopierte Wertpapier von Mr. Fischer auf, um es genau zu studieren. Hier ist ja eine Menge Hier ist ja eine Menge Kleingedrucktes. Mhm, mh. Puh. Und dann so verwirrend geschrieben. Mhm. Mhm. Ja, Timmy, für dich gibt es natürlich auch ein Würstchen. Hier, schnapp. Mhm. Willst du nicht erstmal in Ruhe essen, Julian? Oh, danke, Ann. Ich bin schon satt. Mhm. Ui, Mr. Fischer hat einer Barauszahlung bei seiner Bank zugestimmt. Mhm. Echt? Mhm. Und, und, und stimmt es, was Mr. Selby behauptet? Also das mit dieser Geldverdopplung? Davon steht hier gar nichts. Es werden nur Faktoren für eine mögliche Wertsteigerung genannt. Dazu gehören auch neue Ölfunde. Also, Moment, was ist das hier? Zahlungsfristen, Risikohaftung, Gewähr. Wird der Erfolg vom Verkäufer nicht gewährt? Mhm. Ein Rückzahlungsanspruch besteht nicht. Aha. Was ist denn das für ein Fachchinesisch? Das ist eine sehr umständliche Formulierung für die Aussage, wenn die Sache schief geht, dann gibt es kein Geld zurück. Aber dann könnte Alf's Vater seine letzten Ersparnisse verlieren. Im schlimmsten Fall ja. Aber dann ist ja klar, warum diese Leute nicht gegen die Ölbohren protestieren. Mhm. Wenn die eingestellt werden, verlieren sie ihr Geld. Aha. Jedenfalls die, die sich solche Papiere gekauft haben. Wahnsinn. Ja. Ich finde, das klingt mächtig nach Erwachsenen-Sorgen. Da würde ich doch lieber an unserer Villa weiterbauen. Das sehe ich auch so. Äh, vielleicht ist die Dachpappe morgen ja schon trocken. Ah, oh, das wäre toll. Mhm. Voller Vorfreude auf den nächsten Tag mit ihrer Villa wieder schön, gingen die Freunde bald im Felsenhaus schlafen. Timmy schlief wie immer im Zimmer von Anne und George. Mitten in der Nacht wurde er von Geräuschen geweckt. So, Timmy, was ist denn? Was hast du? Oh, George, könnt mir nicht leise sein. Also, Timmy, bellt nicht ohne Grund. Ich schau mal nach. Okay. George stand auf und ging ans Fenster, das zur Küste hinausging. Dort war nichts zu sehen. Doch hörte sie Geräusche, die aus dem Garten vor dem Haus kamen. Sie schnappte sich eine Taschenlampe, lief begleitet von Timmy die Treppen hinab und öffnete die Haustür. Da sah sie gerade noch, wie zwei Gestalten im Dunkeln davonliefen. Timmy raste hinterher, kehrte jedoch bald erfolglos zurück während George mit ihrer Taschenlampe fassungslos in den Garten leuchtete. Die Villa Wiederschön war zerstört. Jemand hatte die Drähte durchtrennt und die Wandkonstruktionen auseinandergerissen. Überall im Garten waren Plastikflaschen zerstreut. Inzwischen waren auch Anne, Dick und julien in den Garten gekommen. Wie erstarrt standen sie vor dem Trümmerhaufen. Oh. Oh nein! Das gibt's doch nicht. Oh, so eine Gemeinheit. Wer macht denn sowas? Ob das was mit der Umfrage zu tun hat? Du meinst, jemand nimmt uns übel, dass wir Umweltaktivisten unterstützen? Aber ich meine, könnte doch sein. Vielleicht wollten die Täter dafür sorgen, dass wir uns mit etwas anderem beschäftigen. Ja, mir egal, warum jemand sowas macht. Ich finde, wir sollten Constable Wilbert Bescheid sagen. Ja. Das auf jeden Fall, aber der schläft jetzt bestimmt. Mhm. Es hat ja auch Zeit bis morgen früh. Ja, stimmt auch wieder. Sie waren wieder schlafen gegangen. Doch kaum war es Zeit zum Aufstehen, riefen sie den Constable an. Der hörte ihnen aufmerksam zu und überlegte eine Weile. Also, wenn jemand etwas gegen die Umweltaktivisten dann würde er doch sicher versuchen, ihn auf direktem Weg zu schaden. Äh, vielleicht wurde das Protestcamp ja auch attackiert. Nein, nein, nein, nein, nein. Dort bin ich heute Morgen vorbeigekommen. Da ist alles in Ordnung. Okay. Mhm. Ähm, kommen Sie denn hierher, um Spuren zu sichern, Constable? Äh, also, ich mache mir hier natürlich Notizen. Aber wegen einem Haufen Plastikmüll werde ich jetzt keine Untersuchungskommission bilden. Ihr habt das Häuschen bestimmt bald wieder aufgebaut. Also, bis bald. Oh, oh. na gut, okay. Wiederhören. Och, oh, Mann. Ah. Schade. Hm. Heißt das, Constable Wilbert will gar nichts machen? Naja, es Tja. sind ja keine Wertsachen weggekommen. Nee. Und es hm. ist auch niemandem was passiert. Hm. Was ist denn, Timmy? Hm. Er scheint noch etwas entdeckt zu haben. Denken wir mal nach? Mhm. Die Freunde folgten Timmy, der aufgeregt zur Garage lief. Auf dem Kiesplatz davor fiel ihnen sofort etwas auf. Oh, das Netz mit dem Öl ist weg. Was? Wieso klaut jemand dieses Netz? Das hat doch überhaupt keinen Wert. Ah, Kinder, das seid ihr ja. Ich habe euch gerade gesucht. Was ist denn Onkel Quentin? Naja, als ihr gestern mit eurer zukünftigen Dachpappe gekommen seid, war ich ein wenig skeptisch. Rohöl, das direkt aus dem Meeresboden gepumpt wurde, ist ja, wie ihr wisst, nicht ganz ungefährlich. Ach so. Hast du deshalb das Netz weggenommen? Ich habe es doch nicht weggenommen. Ich habe ein kleines Stück herausgeschnitten für eine Laborprobe, um herauszufinden, ob es Stoffe enthält, die für euch schädlich sein könnten. Wo ist es denn jetzt? Ja, das Tja. wissen wir auch nicht. Hm. Na sowas. Was haben deine Untersuchungen denn ergeben? Also entweder geschieht vor Kirin ein Wunder und unser Meeresboden produziert Imprägnieröl, das man in jedem Baumarkt kaufen kann, oder... Jemand hat eine Dose Imprägnieröl in das Hafenwasser von Kirin gekippt. Du sagst es, Julian. Aber wozu sollte das jemand tun? Das muss man ja nicht mit Absicht machen. Wahrscheinlich ist nur jemandem, der sein Boot lackieren wollte, die Farbdose ins Wasser gefallen. Meinst du? Und warum ist das Netz mit dem Öl jetzt weg? Und unsere Villa wurde auch zerstört. Ja, das ist sicher nur ein dummer Streich. Wenn auch wirklich ein sehr dummer. Tut mir leid für euch Kinder. Aber jetzt entschuldige ich mich bitte, ich habe noch viel zu tun. Die Freunde sammelten die Plastikflaschen und die anderen Bauteile wieder ein. Denn natürlich wollten sie ihre Villa wieder aufbauen. Doch fragten sie sich auch, wer es auf die Villa und das Netz abgesehen haben konnte. Hier sind auch noch Flaschen. Ah, okay. Bring bringen Sie hierher. Mhm. Oh, na toll. Hier ist sogar der Sand raus. Moment mal. Was ist denn, Julian? Hier ist gerade etwas eingefallen. Die Umweltaktivisten sind doch genau in dem Moment aufgetaucht, als wir das Öl aus dem Wasser gefischt haben. Ja, sind sie. Warum? Ich überlege die ganze Zeit, warum die Attacke heute Nacht nur uns galt. Die Umweltaktivisten aber verschont blieben. Die Umweltaktivisten sind auch die einzigen, die von unserer Villa wissen. Mhm. Ähm, außer den Fischern und unseren Nachbarn natürlich. Ja. Und wenn die Fischer das Netz gestohlen haben? Also die könnten doch gar nichts damit anfangen. Und was für einen Grund sollten Ketlin und ihre Freunde haben, unsere Villa zu zerstören? Die fanden sie doch auch so toll. Vielleicht haben sie ja das Imprägnieröl ins Wasser gekippt. Und hatten Angst, dass wir ihnen auf die Schliche kommen. Ach, Julian, das sind Umweltaktivisten. Die verschmutzen doch kein Meerwasser. Kann es sein, Julian, dass du eine Idee hast, warum sie das doch tun könnten? Ja, habe ich. Es scheint ja, dass die Bürger von Karen sich ziemlich wenig um die Gefahren der Ölbohrung kümmern. Vielleicht wollten die Aktivisten den Leuten mit einer kleinen, gefälschten Öllache ein wenig Angst machen. Das wäre aber ein ziemlich mieser Trick. Auch wenn es für eine gute Sache wäre. Und wie bekommen wir heraus, ob an dieser Theorie was dran ist? Wir könnten Ihnen von dem gestohlenen Netz erzählen. Uh -huh. Und dann mal sehen, wie Sie darauf reagieren. Ich kriege ziemlich schnell mit, wenn jemand lügt. Ja, gute Idee. Da wäre ich dabei. Und was ist, wenn es stimmt und Sie merken, dass wir Ihnen auf die Schliche gekommen sind? Ja, wer weiß, was Sie denn noch alles tun würden. Also ich würde sagen, ihr bleibt in sicherem Abstand hinter uns und beobachtet das Gespräch aus der Ferne. Und dann könnt ihr ja sofort Hilfe organisieren, wenn was ist. Mhm, okay. Ja, gute Idee. Und äh, Timmy, der bleibt bei euch. Okay. Komm, Timmy. Ja. Also. Als sich Julian und George dem Camp der Aktivisten näherten, pumpten diese gerade ein Schlauchboot mit einer elektrischen Pumpe auf. Was machen sie denn da, Julian? Offenbar wollen sie raus aufs Meer. Mhm. Ja, sieht gut aus, oder? Noch ein bisschen? Ja, ja, ja, ja. ein bisschen geht noch. Ja, Mach Okay, jetzt? Ja. Ja, ja ist okay. Ja, ist okay. Ich, ja ist okay. Kann, ich nehme raus. Okay. Und so weit wirklich los, obwohl wir nur zu dritt sind? Wir haben noch gar keine Chance. Wenigstens als symbolische Aktion. Hi. Was habt ihr denn vor? Oh, oh. äh, hi. Ja, hey. also, im Moment ist es gerade ungünstig. Ja? Wir wollten euch eigentlich nur erzählen, was passiert ist. Genau. Ähm, heute Nacht... Genau. wir haben hier gerade ein echtes Problem. Wir oh. müssen das Bohrschiff besetzen. Genau. Wieso hm. müsst ihr das Schiff denn besetzen? Weil wir uns nicht alles gefallen lassen können. Nee. Ja, das Gericht hat unsere Klage anerkannt. Die Umweltrisiken für diese Bohrungen werden neu geprüft. Ja. ja, und so lange darf nicht gebohrt werden. Aber hallo, und trotzdem, diese Typen machen weiter. Ja. Deshalb wird das Schiff jetzt besetzt. Ja. Eigentlich wollten noch ein paar Unterstützer kommen. Die haben aber kurzfristig abgesagt. Also wir müssen trotzdem ein Zeichen setzen. Ja. So, und jetzt lasst uns bitte in Ruhe. Komm mal mit, Julia. Was ist denn, George? Ach, wir könnten den drei noch anbieten, dass wir mitfahren. Äh. Aber wir wollten herausfinden, ob Sie mit faulen Tricks arbeiten. Selbst wenn Sie tricksen, was macht denn diese Ölfirma? Einfach hm. weiterbohren, obwohl es ihr verboten wurde? Naja, es wäre schon wichtig, dagegen zu protestieren. Ja, das finde ich auch. Und wenn die drei wirklich krumme Dinger machen, dann bekommen wir es am besten raus, wenn wir sie begleiten. Stimmt auch wieder. Okay, gehen wir und schlagen es Ihnen vor. Super. Also, ihr Lieben, danke für euer Angebot. Aber das ist viel zu gefährlich für euch. Ja. Aber was soll denn daran gefährlich sein? Ich bin hier groß geworden und schon ganz oft aufs Meer gerudert. Und außerdem sind wir an Abenteuer gewöhnt. Und falls wirklich was passiert, da drüben sind Dick und Anne und behalten uns im Auge. Genau. Wenn irgendwas sein sollte, dann würden sie sofort Hilfe holen. Hm. Ich weiß nicht. Na ja, um ehrlich zu sein, wir können wirklich jede Verstärkung gebrauchen. Hm. Und ein Beobachtungsposten an Land ist doch auch ganz nützlich. Genau. Also gut, überredet. Steigt ein. Ha. Aber keine Fahrt ohne Rettungswesten. Oh. Richtig. Hier Kein ja. Problem. Natürlich. Wir so. Ich jetzt auch noch eine. Das, ja. das ja. Müsste, ja. müsste passen. Mach sie richtig ja. zu, Julian, ja? Ja, natürlich. Dick und Anne beobachteten von einer Sanddüne aus, wie Julian und George die Schwimmwesten anzogen und gemeinsam mit den Aktivisten in das Schlauchboot stiegen. – Oh je, was haben sich die beiden denn dabei gedacht? Das Schlauchboot liegt schon ab. Hast du dein Fernglas dabei, Dick? – Ja, klar. Warte. Hier. Ich kann sie ziemlich gut sehen. Die Stimmung auf dem Boot scheint ganz ruhig zu sein. – Ja, aber sieh doch mal, Dick. Da kommt ein Motorboot. Es fährt direkt auf das Schlauchboot zu. – Wo? Ach, da! Ja, was machen die denn? Die, die, die müssen doch abdrehen. Sind die verrückt? Moment, ich, ich schau mal, ob ich noch mehr erkennen kann. Anne, die, die haben schwarze Masken auf. Was? Oh nein! mit den maskierten Männern schnitt dem Schlauchboot den Weg zum Bohrchef ab und versuchte es immer wieder zu rammen. Es sah fast so aus, als wollten sie das Schlauchboot zum Kentern bringen. Vollgas fiel Patrick Kurs auf die Felseninsel. Dicht vom Motorboot gefolgt, näherten sie sich dem felsigen Ufer. Doch Nicht Wie kommen wir da Land? Das sieht verdammt steinig aus! Okay. Nach links, Patrick, Nach die Gegenströmung links. ist zu stark. Oh. Hilfe! Krass. Oh nein, das Boot ist kaputt. Nein, geht die, die Luft geht raus. Die Luft geht raus. Wir müssen schwimmen. Schafft ihr das? Okay, ja. Ach. Oh Mann. Na los. Oh Mann. Das ist okay, sind drin. Okay. okay. Gut. Das, okay. ja. das, oh, das Schlauchboot hatte eine Felsspitze gerammt und verlor sofort Luft. Durch das Fernglas sahen Dick und Anne, wie die drei Aktivisten, Julian und George, sich in die Wellen stürzten und sich schwimmend zum Ufer der Felseninsel kämpften. Als die schwarz-maskierten Männer im Motorboot das sahen, drehten sie ab. Vermutlich, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Kannst du was sehen, Dick? Und ob. Die bringen fünf Leute in Lebensgefahr und dann hauen sie ab. Was? Ja, sie düsen zur Küste von Kirin. Aber nicht zum Hafen. Sie halten Kurs auf einen alten Anleger dort hinterm Sandstrand. Wir müssen dorthin. Ich will wissen, wer diese Männer sind. Da müssen wir uns aber beeilen. Das ist ganz schön weit von hier. Komm ey, Timmy. Los! So schnell sie konnten, rannten Dick und Anne zu dem alten Anleger und versteckten sich wenige Meter davor hinter einem Strauch. Das Motorboot war schon da. Und nun stiegen die beiden Männer noch immer maskiert aus dem Boot. Während sie an dem Strauch vorbei Richtung Kirin gingen, streiften sie ihre Masken ab. Auf dieser Insel sitzen die wohl erst mal eine Weile fest. <lacht> Ohne Boot kommen sie jedenfalls nicht so schnell weg. Trotzdem sollten wir jetzt nicht rumtrödeln. Je schneller wir hier weg sind, umso besser. Sch Sch Sch. leise, Timmy. Was war's? Ich habe ein Tier gehört. Ach, na klar gibt's hier Tiere. Na und? Also, du holst die Sachen aus der Pension. Äh, mach ich. Wir treffen uns dann wieder am Boot? Ja, wo sonst? Das waren Mr. Sally und sein Mitarbeiter. Ja, aber warum hat Timmy gerade angeschlagen? Er ist den beiden doch nie begegnet. Und wenn sie heute Nacht in unserem Garten waren? Timmy ist den Einbrechern doch nachgerannt. Ja, wer weiß. Auf jeden Fall scheinen sie vor nichts Halt zu machen. Bleiben wir ihnen auf der Spur. Ja, unbedingt. Aber vorsichtig! Die drei Umweltaktivisten Julian und George hatten es alle zur Felseninsel geschafft und waren die Steilküste hinaufgeklettert. So waren sie vor den Flutwellen sicher. Oh Mann. Das waren bestimmt die Leute von der Ölfirma, die unsere Aktion verhindern wollten. Oh, unglaublich. Oh, so, so weit sind die noch nie gegangen. Das gibt gleich noch eine Klage. Wegen vorsätzlicher Lebensgefährdung. Das ist wirklich nicht zu fassen. Wir hätten ertrinken können. Ja. Und all das machen die am Ende nur, damit ihre Wertpapiere immer teurer werden. Was? Wie, wie, wie kommst du jetzt darauf? Ja. Welche Wertpapiere meinst du? Na, diese Papiere, die Mr. Selby gerade verkauft. Ich glaube, seit der Öllache von gestern hat sich ganz Kirin damit eingedeckt. Nein. Entschuldige Junge, aber ich verstehe wirklich kein Wort. Aber wegen dieser Papiere will er euch doch niemand unterstützen. Ja, Jetzt mal der Reihe nach. Wer ist Mr. Selby und was verkauft ihr den Kiriner Bürgern? Okay, also, vorgestern war diese Versammlung in der Hafen. Mhm. Genau. genau. Voller Erstaunen hörten die Umweltaktivisten zu. Die drei hatten sich sehr lange mit den Geschäften der Ölfirma auseinandergesetzt und wollten kaum glauben, was Julian erzählte. Also diese Ölfirma arbeitet zwar mit solchen Wertpapieren, aber die verteilt sie doch nicht selbst unter die Leute. Dafür gibt es Finanzinstitute. Genau, und auch die gehen nicht von Dorf zu Dorf, um sie an jeden Einzelnen zu verkaufen. Ja. Vielleicht ist das ja eine ganz blöde Masche, um die Leute davon abzuhalten uns zu unterstützen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber was wir euch erzählen, stimmt. Sag mal, Julian, hast du die Kopie noch dabei? Ja, ja, warte. An meinem Rucksack. Ist aber noch einigermaßen trocken geblieben. Kann ich mal sehen? Ja, hier. Na, hier stimmt aber was nicht. Frederick, ja. hast du das Schreiben der Ölfirma bei dir? Ja. Geh mal her. Mhm. Hier, bitte. Okay. Neugierig beugten sie sich über die beiden Papiere. Auch wenn sie nur eine Kopie des Wertpapiers hatten, konnte man deutlich sehen, dass das Firmenlogo schon auf dem Original von Mr. Fischer sehr blass und verwischt war während es auf dem Briefpapier der Ölfirma mit gestochen klaren Linien aufgedruckt war. Heißt das, diese Wertpapiere sind Fälschungen? Davon kannst du ausgehen. Von der Ölfirma kommen die bestimmt nicht. Ah. Dieser Mr. Selby und sein Komplize müssen ziemlich freche Betrüger sein. Oh je, hätte Alf bloß auf dich gehört, Julian. Dann war das Motorboot vielleicht auch nicht von der Ölfirma. Ja, könnte sein. Vielleicht haben diese Betrüger beobachtet, dass ihr zu uns ins Boot gestiegen seid und hattet Angst, dass ihr auf dem Bohrschiff diese Wertpapiere erwähnt. Könnte sein, denn dann wäre ihr Schwindel aufgeflogen. Aber wieso sollten die euch beobachten? Moment, jetzt wird mir einiges klar. Was denn? Die haben uns schon seit gestern beobachtet, seit wir das Ölnetz aus dem Wasser gezogen haben. Dann müssen sie uns zum Felsenhaus gefolgt sein. Ja, genau. Deshalb wussten sie von unserer Villa. Und dann sind sie nachts wiedergekommen und haben das Netz gestohlen. – Und die Villa zerstört. – Genau. Wahrscheinlich, um uns abzulenken. Moment. Dieses verölte Netz wurde gestohlen? Ja, und mein Vater hat herausgefunden, dass das Öl in Wirklichkeit im Prägnilöl aus dem Baumarkt war. Was? Die das haben in Pränziger. Pränziger. Öl ins Hafenbecken gekippt? Unglaublich. Genau. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass diese Betrüger das waren. Denn seitdem verkauft Mr. Selby seine Wertpapiere wie geschnitten Brot. Die Leute haben sogar eine Barauszahlung genehmigt. Ach du meine Güte. Bestimmt hauen die beiden jetzt gerade mit der ganzen Kohle ab. Ja. So ein Mist, dass wir hier festsitzen. Das tun wir nicht wirklich. Bis zum Geheimgang sind es nur ein paar hundert Meter. Und dann können wir nach Kirin laufen. Deine Insel hat einen Geheimgang? Ja, stimmt. Er führt von der Burgruine direkt an den Strand von Oh, das, das wird ja mal verrückter. Ja, dann nichts viel los. Wir müssen diese Kerle schnappen, bevor es zu spät ist. Genau. Ja. Auch Dick und N wurde bald klar, dass Mr. Selby ein ziemlich mieses Spiel spielte. Er ging zur Bankfiliale von Kieran und holte an einem Schalter einen dicken Stapel Wertpapiere aus einer Ledertasche. Durch das Fenster beobachteten die beiden, wie der Schalterbeamte ihm eine sehr große Menge an 100 Pfundnoten auszahlte. Oh nein, seht ihr das an, Dick? Das ganze Geld gehört Leuten aus Kieran. Und sie werden es nie wiedersehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Gauner daran hindern, dass sie mit ihrem Motorboot abhauen. Ja, aber wie sollen wir beide das denn schaffen? Pass auf. Ich düse mit Timmy zurück zum Anleger und sehe, was ich tun kann. Mhm. Und du läufst zum Geheimgang zur Felseninsel und holst die anderen zur Verstärkung. Beeil dich. Schnell. Ja, aber pass auf dich auf, Ja. Anne flitzte zum Geheimgang, der etwa einen Kilometer vom Anleger entfernt in einer Sanddüne begann. Sie wollte gerade hineinlaufen, als ihr Julian George und die Umweltaktivisten schon entgegenkamen. Währenddessen war Dick auf das Motorboot gestiegen. Nach einiger Suche hatte er die Klappe gefunden, hinter der sich der Motor befand. An dessen Rand waren ein paar Drähte zu sehen. Wenn er die kappte, machte er das Boot vielleicht untauglich. Gerade holte er sein Taschenmesser hervor, als Timmy, der unten am Anleger geblieben war, laut zu bellen anfing. Hey, weg hey. du bist zieh. Lass mir doch von dir nicht den Weg versperren! Hey, was machst du da? Runter von meinem Boot! Wird's bald? Oh nein! Loslassen! Aua! Hilfe! Trotz Timmys Gegenwehr hatte es dieser Mark aufs Boot geschafft. Er packte Dick am Arm, schleppte ihn zur Reling und zwang ihn dazu, herunter auf den Anleger zu sprengen. In diesem Moment eilte Mr. Selby herbei. Was ist denn hier los? Verschwinde, du Rotzbengel! Das werde ich nicht! Und sie bleiben auch hier! Ich... Nimm die Hände weg, du Rotzlöffel! Mach Platz, blöde Töne! Na los, Mann, nun mach schon! Ich komme nicht an diesem Mistvieh vorbei! Hier geblieben! Timmy und Pic gaben ihr Bestes, Mr. Selby zurückzuhalten. Doch nun streckte sein Komplize Mark den Arm aus und versuchte ihn hinaufzuziehen. Halt! Sie bleiben hier! Weg da! Hau endlich ab, du Knalltüter! Was? Julien! Julien, schnell! Hierher! Einer ist schon auf dem Boot! Die kriegen wir! Hier geblieben! Ja? Hey! Ja, wo kommt die denn her? Aua! Stopp! Schön hier bleiben. So Sie auch. Unter vom Boot. Ich, ä, aua. Was soll das? Das ist mein Boot. Wieso sind die überhaupt hier? Die müssten doch auf der Insel sein. Ann, George, Lauf zu Constable Wilber. Schnell. Schon unterwegs. Gemeinsamen Kräften gelang es, die Betrüger in Schach zu halten, bis Constable Wilbert mit seinem Kollegen Miller erschien. Wilbert öffnete die Ledertasche von Mr. Selby und betrachtete fassungslos die vielen hundert Pfundscheine, während die Freunde ihm alles erzählten. Das ist ja nicht zu fassen. So viel Geld! Glauben Sie den Kindern kein Wort? Ja, die, die spinnen doch total! Er wollte mein Boot zerstören! Die haben es aber faustig hinter den Ohren! Constable Wilbert. Äh. Die ganze Geschichte von den Wertpapieren der Ölfirma war erstunken und erlogen! Ach was? Wir können das vollauf bestätigen. Die Wertpapiere sind eindeutig gefälscht. Ja. Und diese Gauner haben uns in Lebensgefahr gebracht! Sieht so aus. Also, mir reichen eure Angaben vollkommen. Constable Miller, legen Sie Handschellen an. Sehr gern, Sir. Na toll. Das war also dein todsicherer Plan, Selby. Von wegen, ich habe mal in einer Bank gearbeitet und weiß, wie man sowas macht. Es hätte doch fast geklappt, wären uns diese blöden Kinder nicht dazwischen gekommen. Das sind sie aber. Und darüber sind wir alle sehr froh. Also, auf geht's. Ab durch die Mitte. Ja, Mann, ey. Mitkommen. Ja, Mann. Man hat mal gut ausgegangen. Ja. Zum Glück. Und wir haben endlich Zeit, unsere Villa wieder aufzubauen. Und die Bürger von Kirin bekommen mir Geld zurück. Und wir werden unseren Protest trotzdem fortsetzen. Na klar, jetzt erst recht. Ja. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, dachten viele Bürger von Kirin noch einmal über die Ölbohrungen nach und schlossen sich dem Protest der Umweltaktivisten an. Die Ölfirma erklärte schließlich, dass die Risiken größer wären als der voraussichtliche Nutzen und brach die Bohrungen ab. Und die Bürger von Kirin interessierten sich nun alle für das Experiment von Tante Fanny und sortierten ebenfalls Plastikgegenstände aus ihrem Haushalt aus. Die fünf Freunde bauten ihre Villa wieder schön wieder auf. Und die wurde Vorbild für einen neuen Sommerwettbewerb. Gesucht wurden die besten Ideen zur Wiederverwendung von ausrangiertem Plastik. Bald konnte man in Kirans Gärten Skulpturen, Spielplätze, Sitzecken und vieles mehr bewundern, das die Bewohner aus ihren alten Plastikgegenständen gezaubert hatten. Die fünf Freunde saßen gern in ihrer kleinen Villa. Aber die meiste Zeit verbrachten sie weiterhin im Freien, am Strand oder auf ihrer geliebten Felseninsel. Hey. Hey, Timmy, warte oh. doch. Sieh doch mal, wieder zum Wasserrad. Ja, kein Wunder bei der Hitze. Timmy, willkommen! Wer als Erster im Wasser ist. Und ihr seid immer schneller als ich. <lacht> ja. Stimmt. Hm. Wisst ihr was? Wir laufen einfach alle zusammen rein. Oh, ja, oh, okay. das ist eine gute Idee. Also, Alles klar. Festhalten, okay. mhm. auf die Plätze, Fertig. <lacht>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 Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Gordon Piedesack, Maud Ackermann, Lukas Sperber, Detlef Tams, Tim Knauer, Woody Müs, Peter Kämpfe, Alexander Merbeth, Andrea Jolly, Tom Pide, Tobias Schmidt, Robin Brosch, Apollonia Jepsen, Achim Schülke, Alexander Metin und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de